بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لنبينن له الناس لنبينن له الناس ولا تكتمون سنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما چی دی بتا <سؤال> سو تزرر را را سید دی دخلینا بتا سو او تردیب پوری چی دا اللہ زادت بستاہیم اکلاو دا خبر ان اللہ فقیر و نحن آنیا اللہ دلاغ غریب دی اومن گماندار ندر دی خباست تو دی او بل خباست بیا چرین اللہ پا خوادہ اغسطی و مضبوطا قلق قوادہ اغسطی میثاق میلی کی قلق اوفقی وادی دی یهودیانونا دی یسیانونا وادد سوال تبینننه لیلناس داچه کتاب کم خبری دی تورات کی کم حکامات انجیل کی کم خبری دی کم حکامات تی نو باخل کو توازن نه وي دا د ايده علماء ذمہ داری ګرځولوالا ندی باخل کو توازحت کوي او دم دا ولا تكمون هو دخل کو نه پټوای نه ندی عمل کړی دی نو نه ده کړه الله پرمای په را او دی اورزدوی کتاب نه را دی وا دی ل ورا اوه ایمشات رشادان خپل شهت اورزدل کینای د عمل نکولا ورنه تورا تغییزم قبولو کینغالي او قدر کی عزت کی خلیه انجیل هم خلیه او قدر کی خشات اورزدل مطلب دا چې بالکل الله ته کوم وعده غسته ودا بیان کولو او د غلان نکولو د خلقو نه دا بیان نکولو چه دا کار با نکوئی بلکه بیان با کوئی دا وادا بانده عملونا او کارا خبره عمل سکیه طول گاڑ وڈای که بده لیگا خلقو تا بیانو لسکیه دا بیانو لغشکلی والا روان از زانه بگه پگوطو لیکلو کلو مانی والا بده لیگا او دا سکیه چې ټول خپل گو میں تر قیامت دا پوری گمراک تورا تینجین کی دا نبی اسلام السلام دا نیت بیانو د قران د حقانيه بیان نو کددي علماء او خلق ته مساله واضح چې دا حق پیغمبر دی او دا کتاب قران حق دی نو اغيبه ایمان راوړل په قران باندې اوس بدوي هديانه ویشایا تر قیامت اجرته جنات ته وتل نو داغي د دا علماء دا غلط بیانه دا وجه چې د نبی اسلام صفات فتورات کې پخوت بدلټو او کڅوبو تراله او په کیدنه باندې حق گادوارد. تلمس الحق بالباطل ولا تلمس الحق بالباطل حق وباطل بگڑ ورت کا دیدہ مطلب نہ دا مطلب ناغاجز میں ہم خطا نو مطلب شو انا وراء لغورهم شادد شگان او قرز بالکل عملے بمتروک به ثمنن قليلا اوای وسط ددی اغا پیسی بی اغسطو دو دنیا پیسی و دا اللہ پگی کتاب پا مقابلہ کسی اس شہنہ دکب کتاب رہی نو دو دنیا اغسطو مطلب دا چھے دیوی که دا پیغمبر منو دا محمد علیہ السلام منو بی اموم سنگو علیمان نکو نی بس زمگا مشریخت ما زمگ سرداری خاتمه زمونګه د اداله <سؤال> تخته خدمت می لمر مو د ډیر تخته وډاله <سؤال> را انا ته بیا ختم نو د دې د نه خدمت لپاره د کډالو د نشوتنو د خوراکونو د بچاو لپاره د نبی اسلام په سپاطي پردا چولا او د هغه بیان خلکو ته ونه نو چې هغه وخت کې د هغه وخت نه ګمرا دی ساينک یو هجین تخپل دین باندې را روانه الان دای دین نه کملي او کروڑو زرگونو خلق با ترقیامتا پوری راشکیر باؤ ادا ٹول به جهنمت دوئی دا دا علماؤو دائی دا علماؤو نقصان دے دیو عالم ناچیو عالت نقصان شورید جای دیو نقصان او جی سایی مصلا بیان کدار دیو دیو پوائی ترقیامتا پوری پی حلق آمل که نو اللہ پرمائی وشتر او بھی سمنن قلیل ووائی رست پدے باننی ا پیسې لګیه خورا او دا څنګه غوښتنې غې شوت نه غې ترجیح ورکړلاند خلکو نه چې بیا راستل نو دنیا یې شنو د الله غره د ښه کارونه او دغه دنیا دی د هیڅ پایدنه شو ورکول تمه سمایشترو ناکار د هغه شي چې هغه دی واغست کو او پیسې او دنیا یې په و ظاہر دا آیات خدا غده چی دا اخلی کتاب ببارکه دے زکر لپس دا کتاب راگلے اودو کتاب راگلے چی دا غینا اللہ وادا غستیو و ظاہر دا آیات اونس دا آیات دا دی بارکه دے و علما دا آلی کتابو نیدی یعنی مسلمانان دی نا غیتم دا که حکم دے چی کتاب ببینی دا اللہ کتاب ببینی تا اخلی علم بانده دا لازم دی چې یو مسله باندې په دې نه دا علم خلکو ته ور دي او کڅوک ته کینو هغه حق مسله پټنهږي او که چابت نن حدیث کې راضي خام چې اول چې م يوم القيامه بلجام من ضور واږي وتعالو واچې چې کلا د په خپل خلک لبا نه د حق مسلې چاته تاسو کو بیانونه کو پټه نو الله کړه به په ریخلي کې د وور واغي ورو واچي د روایت اده څنګهږي ابو داوود کې روایت وايي کې دي چپټه کله مصلې ته پوس دی او شپټه کله مسله بیان یې نکړند د وور واغي وو ته واچي د ریوجنا ابو حره ده سه په فرمایل کچره الله تعالی کتابون د عالمانو نو ما حدست حد کوم شي ما مم تاسو نو پړي او به دا ايات دا چکم ايات مون بیان دا. نو پته ولګي د څنګه هاي دا ولما باندې بیان کول لازم ون زمون دو اسلام کے چکم علما لي هغه باندې مدع علی دی دي حق مصالحه تاسو شنو پټه نه خلکو ته بیان کوي نوتکار دا احلی کتاب و بارکی دازوغنشو اللہ ویڈیر ناکارشی وابست ورپسی لا تحسبن الذین یفرحونا بما اتو و يحبونا بما لم يفعلو دا احلی کتاب و بارکی بی با بدیخوش آلیتو خجی سرین بوکر خبرهم د پټکلا د نویو سنان دي نو پټک په دې خوشالي دل دین دا انده اگر چې د دې دین منسوخ شي او ختم شي هغه ته خلک راول او د اسلام خلک بچول باید او ته وقفه او په دې خوشالي کولو چې دا موږ حق <تصفيق> بیان کوه اناګدا صحیح کار نه غلط کارو الله دې وجې دې تو زره ورکه عزت پر چې په دې لا تحسبن للذينا يفرحونا بما اتو نجو خشاله دي آغا بما اتو پا آغا شے بانده آغا تار بانده بما اتو و يحبون او دی فخیط دا چه دی دی تاریخ اکلشی بما لم يکلو چه دی کلده دی, دی کار اپنو کار دی ادی د دې تاریخ او شي په هغه شی باندې چې دې نه کړ نو مطلب دا چې چې دې په چې کمکار او په حق په تپې او خوشالي کې حق په تپې او خوشالي کوي ادی تاریخ په او شي ته هغه شی دې نه کړ د دې او شي په هغه ده او سړی اوکار نه کوي او واسو خوشاله دي حق مګ ده بیان کړی دی پس کوه چې زموږه تاریخ شي اي يمدو بما لم يقل دي وقاي کده دی تاریخ وشي په هغه شي الله او چې دي ګرنه دي چې کم دینداري دا حق پرستی دا حق بیان لي هغه کاري نه کړه دا هغه الټه کاري او دغه دی په خې ځلانده فنکرمه تاریخ نه الله او چې کله ځکه حق او خفل تاریخون خوخیو تغیبان خوشح لیکی او پناکار کار خوشح لیکی نبی علیہ السلام حقانیت پتکا ده قرآن حقانیت پتکا پاغی خوشح لین پی پکلا او دان خویچ حلکی کی حلان کے دائے خکار نرکل نا اللہ کرمائی فلا تخصبننہم بی مقاضتهم من العذاب بی باند تبونن مکرب کامیابی دو چیدی بکامیاب شی بچ پشید عذاب نا زیب کامیابی تب قرسی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ عُدِيدِ فَرَدْ دَرْنَاكَ عَذَابٌ نو آیات کے دی مسئلے تو عشار شوئر چی اس لیے اوکار نہیں کر رہو تابع بانک اشار رہ کے چی خلق جزمہ تعریف نہیں مسئلن صدقہ بلچا کر رہا بل چاور کرده و خوشاله پده که نوم پده گئی ایدا سبل کرده اغا بل چا کرده بل نوم و خوشاله پده گئی او دا خکارنه ده حقانیت دین نو بیان کرده دین نو بیان کرده او بین فخوج خلق دی زمون تاریب ہوگی او دی با خوشاله کو لینا اللہوی ده خکارنه ده کرده ناینا کارا کار کرده ادا حدیث کې مرادي د شیخین روایت ده نامونافیکان یو هجاني سايان چې با د هجانجی برس ته پاتې شو د نبی اسلام په جهاد کې نبی اسلام بلا له جنگ دوشه چې واپس راغل نو دې برابر نبی اسلام ته خوشاله نبی اسلام ته وایو زره کو یا رسول الله دی او چې پاتې شو دی وایي ا دې خوشاله چې خلک زمون تاريخ کې پر ای خضر آبانی چه مونگو دو مجبوری نپاتی شیوکی نظمی دی جہاد دیر شوک لے دی وجہ حضون نکو اداکار بدی حدیث کی معلومی کی جہاد پر مکمانگو اداکار کاؤ نا اللہ ادا کامیابی دنچ یو شید اکوڑنی در پار دی خوش آلہ د یو شید اکوڑنی در ادا چه خلق دی پی زمان تاریخاتو کی او خلق دی زمان مطحب بیان کی داخل کارنی در اللہ ادا پر دردناک عذاب ور پسی آیات ارصاد الله دی, دی وی الله فکر وکنه الله ولی لله من کو السماوات والل الله ته پر دی اغس چې کوم پس مکو کی دی او آسمانین کی دی وا چې کوم الله د من کو السماوات دا لم د او ځنه کو والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات للالباء ايات چې موږ ذکر کړل دا حاضر شي مشرکین او نبی عليه الصلاه والسلام ومتدلیل پیش کنه الله تعالی بزاد باندې نویدانه راځي چې ان فی خلق السماوات دا الله د وحدانیت او د قدرت د بیان شي ان فی خلق السماوات یقینا په دا د اسمانونو کی او الارض ادمکی کی وخت خلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپه او د ورځې کی اختلاف شپه درزه سره کله ولند شي بل او د شکل بل یو یخشی بلګر مشي بلګر مشي بلې یو ګرناوی بل کې تیار دی دا ټول اختلافات یو زی او بل راضی یقینا چې زمکه توبوري اسمانونو توبوري چې سمره لوی اسمان بګانستل ازمکه او یو د هغه یو شان بده کې بل شان ونه یو شان ونه بل شان دې میوي بل شان دې بډي شپي او از دغه اور شپشي په پا پاندونو تياري را پوري راز شي پته نه لګي چې کوم طرف دلایل وله پرمه په دې ټولو سيزونو په پیدائش کې کار نه نه د دې پیدائش اګه شپه اورز د دې د آیات په دې کې دلایل د قدرت د الله د یو والي د الله دي لي اولل الباب د پار د خوندانو د عقلن ا عقلن ولا چې کوم صفه عقل اولل حازن مناकडे الوقل الصافي واله عقله فقي هكل خرجه کي وها صفاء عقل ولې د انسان ټول انسانانو کې کافر دي کوم مسلمان نه ټول کې الله تعالی عقله پدې چې عقل هغه د غلبې د خیال او د وهم نه صفاي صفاء عقل ولې الله وي چې سوجو کې نداء الله تعالی ذات بوم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبي بسوقتي عقلونه ولا چه کم اهل عقل ني نو دا سوقتي الله تعالی دا غي بیان دا هغه کس اند يذكرون الله چه الله يدي په دا سه حال کې قيامن چريولا قائمين و من ام الله يدي وکعودن او قناست پن او قناستم الله یادے وعلا جنوبهم او طخکل اڑخونو باندن الله یادے نو دري حالت دي انسان یا ناس دي یولار یا, یا پي وترب پن پروت نو اشاره دې خبر ته چې پټول حالات کي الله تالا یادے دک عقل والا خلق عموم د ذکر ته اشاره د دې وجه حدیث کې راويش الله ارہ تیم کی بے اللہ تعالی عرب نیو مداومت دا ذکر تا اشارت جی غالب و اخوالو کی کم انسان ذکر کرد دا اخیار انسان دی عبداللہ ابن عباس سے عدا کرنگی ابن مسعود صحب علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایسے نور مفسرین دی آیات کی اغیع تعبیر کئی ہوئی دینا مزمورات دی مطلب بیانی قیاما نطلب دا چه پو اولارا موسکی اچھو دو اولارا عاجزشی نو بیا پناستا موسکی اچھو دو اولارا عاجزشی نو بیا پیو ترد بانی موسکی خموز نپری دی پا ایس یاو حالت کے پا ار حالت کے موسکی انو دا آقل والا کسان دی دکا موس دو مومین محراج دے دا گولے کہ اللہ سر خبری کول الله اللہ سر وطلل لی دا او خیار خلق دے دو دوارا مانی ذکر مانا گی مدعومت علی ذکر اغسطر چه اکثر احوالو کے اغاز ذکر کئی اللہ تعالی ہے پناس طبان نی پولاوہ پا تربان نا دے وجہ حدیث کی منازی نبی السلام پرمائی چه انسان پر او مجلس کی کی او لم الله اللہ حفی اللہ پک یاد نگی نو مجلس درد پار نقصان نی دا خیرت نقصان نی دا بودعود دروایت او چیو سلی او زی که ڈاڈا دکولی پاڈاڈا که اللہ یاد نکی دودہ دودہ پارا نقصان دے دا پدہ نقصان دے او یہ سلی روانی او پدہ روانی پدہ زی که پدہ غلار کی دا روانی پرو پدہ زی که اللہ یاد نکی ندام پدہ بانے نقصان دے و حدیث نم پدہ لگی کہ او کینی او کڈردہ لگل اللہ کلا یادون پکار الله خبر دا وې تفکرونه سوچ کئ تفکر تفکر دې ته وی چې انسان خپل ځله په کې بار بار واپس کې او پاره کې سوچ کئ نو فکر کئ په خلک السماوات په پیدایش دا اسمانو لکه ولر دې موږ کې دا الله ذات کې سوچ نه کئ ځکه الله ذات کو وی سوچ مکه ونه الله کو مخلوقات کې سوچ کئ الله نه مخلوقات نه ده الله ذات په خپل علم کې نو سوچ کوي په پیدائش دا اس مانو نو د زمکو کې رب بناد خبره کوي دا دعا کوي ما خلقتها لا باطل خداه دا باطل نه پیدا کری پوز بلکې دا هو استاد وحدانيت دلیل دی دا هو استاد قدرت دلیل دی کریم الله په دې کې هو استاد بندگانو پر رحمتونو لري پاسمان پا کې پزمک کې امام مازلی رحمت الله له کتاب لیکل عجائب المخلوقات عجيبه کتاب دګه ولا عجائب دې داسې نه کنه علمان ربیا سوچ کئ چې په دې کې الله تعالی سیسه حکمتونه سیسه فائدې او سیسه دلایل دي الله فرمای رب انا دی وای رب زمونږ ما خلقتا هاذا باطلہ تانه به پیدا کړی دا شیونه باطل بلکې په دې کې ډیر پیدا دي په دې کې سبحانك فكنا عذاب النار خدای پاک دې تعالی عذاب النار پس مونږ ستام چونکه توحید و منو ستا قدرت و منو عذاب النار خدای مونږ د عذاب دور نو ساتي ربانا ايرق زمونږه انك من تدخل النار خدای ته چسو کو مور تور داخل کنه فقط اخزې ته دا دوه غنې کې او خيار خل خدای پاک دې دې رستو اخزیتو کریم اخری دے دے رساک چه سوک دے اور تور داخل وما ظالمین من انصار اللہ تلا فرمی وما لیو ظالمین نبید ظالمانو دا پارا من انصار سوک امدادی سوک امداد کونکے نو ظالمین نموراد مشرکین چه کم عبادت دا اللہ حق دے ظلم کئی اغبتانو تور کی. او داس خلقو دا پاردک کامت پر اسوک مددگار نشتا نسوک شپارس رشتا چی شپارس ورلو کی دا از اپرادیر لسباب دی ختم کو سنوری دو آگانی من اللہ زکر کئی دادی او دا دا دے عیتون او آور ایلے عیتون او روایت ہم دے اگر روایت وہ رہے دا با پیام بارلے صلی اللہ علیہ وسلم دا عیتون او عبد الله ابن عباس هغه دې آیتونه برکت برمايده چې کوم د سورته ال عمران اخیری آیت نه ان فی خلق السماوات و نجما و ر شیخانو دیوهت ابن عباس وېړو کې ومه جوړو قالې په پا حالت کې یو ورځ ما خپل ماسي کرا خانه وطن عربی کې متخاله و مېمن رضی الله تعالی عنه التشبیل الا لم ما وجد بن ګورم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه مسګی لاون فقيه پیټون باندې چې چټایو وړل شو دا خوب د آرام لپاره چټایو وړل شو نبی علیه السلام هغه باندې وګدو وګدو ودشه ارامه په فوج مسیح کې کومه رضی الله تعالی عنه نا اغداثي چولای باندې دشوار ستل دي مصلي ته ګردادي چولای لکه سړیدا چې وږي نبي عليه السلام داسې وګړو باندې او دي که چې چولای باندې اپا په موود شو پیغمبر علی السلام او باز روایت ته دال دي چې نبي عليه السلام چې کله اول به شپې شن خبر یو خپل پور ولا سر پکاري چې سړیدو کې خپل پور ولا سر خبرې تریږي نسسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کورو علیہ سر خبری تری بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادشو کله ادشو نچی دش پہ درہم عیسی شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناستا پکڑتے کیا ناستا او خپل اسطرگی اومگلے خوبی تینا ختم کو او بے اسمان ترکتو کتا او دا سیلانوں او دا ایتون اے الاسطل ان نفی خلق السماوات دانن جمگا خ تراخره پر دا ټول صورت نویله صلی الله علیه و سلم لسته چکهله نویله صلی الله دا صورت لسته انو بیا د دین لسته پاسې د یو مشکیزي طرف ته زړوندوا وداګینه او د سکه بهترينی طریقې سره ودسکو بیا پاسې ته موزه شروع نو ده خو دور تک عبد الله ابن عباس د نبیله اسلام عمل معلوم نو یې زم پاسې د مان دا دا څنګه استرګه میو مګلې د غایې ته نیمه ویللم او دا. داس نو کورالم د نبی له سلام سره نه نو اینا بی اسلام زو دا سه کاريو کچھ سر نهونی اسلام اعظم د هغه او هغهونی سره زید د سه خېت رکتاته کمزان او راته کرام نبی له سلام د ورکه ته خپل نبی سره برابر کړو د غنور او کش پکې کړو غنور خپلته او به در رکتاته کړو سره د ویتر برابر بر. ترکات تهجد او درې رکعات کوي ته بیا نبی علیہ السلام د لوی لوی تر دې پر جه موذن راغې اذان وکړه نبی علیہ السلام په درې رکعاتو کو سپک درې رکعاتو کو دا سنت شي او بیا نبی علیہ السلام راووت نو خلکو ته موږ دا سنت طریقې چې کله انسان تهجد له پاسې نو دار وکړي چې کملګري تهجد راځي قرآن کې ویل شي اسمان تر تکتل او دا آیاتونه وې دا نبی علیہ السلام روایت کوي چې هیڅ نه مشه يا رسول الله قبال روياته قد رما السراج النبي الاسلام دعيت له وي او دعس كوبا ترى كتهجج او دركته ودعوا سنه تعمل دي دام قلبك بس احنا بقى والى اخذ الله ميثاق الذين والايات كان فاوقت ياخذ الله توى واستانه الله تعالى میتاقا النادین اوطو الكتاب پہواددان کسامن اوطو الكتاب چی کتاب ورطب رقشوی دے لتو بیینن اوو آددان لتو بیینن اوو چی خامخا تاسوب بیان ویدی کتاب لرا لیلناسی خلق تاولا تکتمون اوو فنباغو اور غزدی ورزو دے کتاب لرا وراعا غبوری انشا تدشاگانو خکلونا واشتراو بیه واغست پا دیبانی ثمنا انقلی لاعوز لگو فبیسا دیرنا کاردی ما آغشی یشترونا چدی واغستو لا تخصب اللہ الذینا تکمال مکوحی پیغم برا اللہ <سؤال> الذینا فادسانو بما پا آغا پا طولو دا حق بانده اتو چی دی پیرا کلو کلو ویا خیب گولا ویا خیب او دی محبت ساتی ایوح مدودا چی دا دینی سپت بیان رشی بیما پا آغا حق پرستا بانده پا آغا دین دارا لم یا فعلو چی دا دین نکڑی نان لوی تا پا دی گمان مکو فلا تخصب اللهم فست قمامت وطیبان دے بمفاظت الفزید کامیاب ایکی من العذاب دازابنا یا بمفاظت الف کامیاب دوسرا من العذاب دازابنا ولہ موضید پر عذاب العلیم عذاب دردناک دے وللہ یو خانس دانال پر عمد بلچار پر ملک السماوات باشان تاسمان دے والله والله تعالى جنه على كل شيء قد يدعني والشيء بان ده قدرت درون كده إن في خلق السماوات يكن القبيل إشتاس معنونك والأرض يزمكك واختلاف الليل والوهار او في اختلاف شبيع دورازك لآيات خامة خادلاء القدرته ودوحدان يدتي لأولي الألباب دقال دخارون دانو الَّذِينَ دَا ارْتَسَامُ يَنْفُرُونَ اللَّهَ چِدِيَّا دِيَا الْأَهْلَرَ وقود فَحَالَتَّ أُولَدِكِ وَقُعُودَ الْأَوْبَنَاسْتَ قِيَامًا چِدِي نَاسِ وَقُعُودَ الْأَوْدَاسِ قِيَامًا النا <اللغين> دا ک ساديقرون الله چې د یادي الله لراتی پدا حال کې جدی اولاروي ووق د لا چې ناسې واناج نو او چې دلهورونکی پطرف خوو پلوباندي و تفق کارون لابي او دی, دی, دی سوچ نبیادی دواء که یووی ربنا ایفر که زمونگا ما خلقتا تانا دی پیدا کری هازا دی پول رابا که لنبس و بیکارا صبحانتا فاقیدتا لره خدای فقینا عنا بلناتا من غزت دا عذاب دورنا ربنا عفار انکی ازمونگا انکا یکیناتا چی من تر خلیلنا را آغا چالنا چی داخل کی وقتا دا فقد اخزیتا وقت تبکیک سرطا رسا کدلر ومالی الغالمین او نبید پارت مشرکان امینن سار سوک مدد کهن ایانو ولوی نه اخر اخرین یادر کوت متی نه کریم خویا شکم حق <تصفيق> بیانوی یاد حق او ری بل دادات د کریم خویا دا متنسب وګرځه که حق قطول دی یاد حق قطول کی مدت کول کریم خویا دی نموسات حق هر ایمان فروشی دین فروشی کریم خویا دی نمګوسات کله په دی نمګوسات کریم خویا کریم خویا وصف او صفات ولالابا باندې پناست باندې په طرفونه باندې کریم خدایمو ته نصیب وګرځي ستا په قدرت کې صادق قدرت د نړۍ او زمکه او اسمان کې غوړ فکر صفاتونه ته چې دا به عمل لري کریم خدایمو ته نصیب وګرځي کریم خدای ته چې سکورته داخل کړي رساله کې کریم خدای دې رسوېنمو ساتي کریم خدای دې رسوېنمو ساتي یل هم سره خوېست دې شپست دا کتاب دې دا ټینګ دې یل سم د استقامت دا خپل درته مقبول وګرځي زمن پر قبر کې کریم خدای خیرت کې زمونږ مددگار کې کریم خدای خیرت کې زمونږ مددگار کې صلی الله علیه